де маленьке подвір'я оточував високий живоплід. Лоні пильно подивився у тому напрямку. Вона схопила його за руку. «Лоні, не потрібно». «Що не потрібно?» – сказав він. «Комусь боляче. Хтось страждає». Нервуючи, вона рушила за ним. Живоплід був доволі високий, але не густий. Лонні розсунув огорожу, і вони побачили маленький квадратний газон, обсаджений по краю квітами. Газон був яскраво-зелений, але посередині того газону було помітно чорну димлячу пляму. Принаймні так їй здалося. Коли вона зазирнула через плече Лонні, він був надто високий, і їй, аби зазирнути, довелося підвестися навшпиньки. Тож, коли вона зазирнула через плече Лоні, вона побачила, що та пляма – це… Це була дірка, дещо схожа своїми образами на фігуру людини. Дірка у газоні, із якої поступово курився дим». І цієї миті вона раптом пригадала. Шістдесят чоловік зникли у пащі підземки. – Лоні, – сказала вона, – не треба. – Комусь боляче, – сказав він, і почав пролазити крізь живопліт, від чого почулися дивні моторошні звуки. Гілля хрустіло. Вона побачила, як він вийшов із тієї діри, а далі гілля живоплоту зімкнулося, і вона бачила тільки неясні обриси його постаті, яка віддалялася. Спробувала пролізти слідом за ним, але, на жаль, у неї негайно увіп'ялись жорсткі сучки-огорожі. Вона ж була убрана у блузку без рукавів. «Лоні!» – покликала вона – тому що раптом дуже злякалася. — Лоні, повернися, прошу! — Зачекай хвилинку, Люба. Згори, через огорожу, на неї байдуже дивився очницями вікон будинок. Звуки стогонів не стихали, тільки тепер вони стали дещо тихішими, гортанними і... і чомусь радісними. Невже Лонні цього не чує? Гей, є там хто небудь? почула вона голос лоні. Гей, там! О, Господи Ісусе! І раптом лоні пронизливо закричав. Ніколи в житті вона не чула, аби він кричав. Це було жахливо. Її ноги немов вросли у землю. Божевільним поглядом вона почала шукати якийсь прохід до огорожі і не бачила його ніде, ніде. Перед очима у неї закрутилися картини. Мотоциклісти із головами щурів, кіт із рожеваною розірваною мордою, маленький хлопчик із клашнею замість руки. «О, ні!» – хотіла крикнути вона, але не змогла. Почулися звуки боротьби. Стогін увірвався. Із-за огорожі почали долинати звуки інші, звуки мокрі, плямкаючі. А потім раптом Лоні вилетів крізь живопліт, ніби його викинула якась величезна сила. Лівий рукав його піджака був відірваний, а весь костюм заляпаний чимось чорним, яке, здавалося, диміло, так само, як та яма на газоні. Доріс, втікай! Лоніщо, втікай! Його обличчя було зовсім білим. Божевільним поглядом Доріс роззирнулася навколо. Вона шукала поліцейського або, або бодай кого-небудь, але Гілфілд Авеню схожа була частиною якогось величезного порожнього міста. Вона не бачила жодних ознак життя чи руху. Тоді вона озирнулася на живопліт. І Побачила, як позад нього щось рухається, щось більше за людину, щось чорне, таке чорне, як смола, настільки чорне, що воно було просто протилежністю усьому білому. І воно рухалося, плямкаючи. мить затріщали гілки живоплоту. затипанівши від жаху, вона назавжди стояла б там нерухомо. Так вона сказала згодом Ветеру та Фарнгебу. Вона б там і залишилася, якби Лоні грубо не схопив її за руку і пронизливо не закричав на неї. Так, Лоні. Лоні, який ніколи не кричав навіть на дітей, коли вони пустували. Він пронизливо закричав «Біжи!» і вона побігла. «В який бік ви побігли?» запитав Фарнгем. Вона не знала. Те, що сталося там за живоплотом, зовсім змінило лоні. Його охопили паніка і почуття огиди. Він біг мовчки. Його пальці стискали її за п'ясток, немов наручники. Вони побігли від будинку, який неясно буванів над огорожою, побігли геть від тієї димлячої ями на газоні. Це вона пам'ятала точно, а у який бік – не знала. Спершу бігти було важко, але потім стало легше, тому що вони бігли вниз схилом. Вони повернули раз, потім іще, здається, втретє. Сірі будинки із високими стрілчастими вікнами пильно дивилися на них. Вона згадала, як Лоні зірвав із себе піджак, весь заляпаний чимось чорним і липким, і пожбурив його в бік. А потім вони опинилися на якійсь широкій вулиці. «Зупинися! Будь ласка!» – задихаючись попросила вона. «Лоні, спинися! Я не можу!» Вільну свою руку вона притискала до боку, куди, здавалося, увіп'явся розпечений цвях. І він нарешті зупинився. Вони вибралися із житлового району і тепер стояли на роузь Краучлейн і Норісроуд. Інформаційний знак на іншому боці вулиці повідомляв, що вони перебувають всього за милю від жартовної місцини. «Як ви сказали, жартовної місцини? Може, міста?» – припустив ветер. «Ні», – похитала головою Доріс Фрімен. «Точно, від жартовної місцини». Реймонд загасив цигарку, яку взяв у Фарнгема. «Ну все, я йду», – оголосив він, – а тоді пильно подивився на молодого поліцейського. «Тобі, малюче, треба краще дбати про себе. Під очима великі синці. Слухай, а на долонях у тебе іще волосся не росте?» І він голосно розреготався. «Скажи, ти чув коли-небудь про Краучлейн?» – несподівано запитав Фарнгем. «Ти маєш на увазі Краучл-Роуд?» «Ні, я кажу про Крауч лейн В житті не чув. «Скажи, а Норріс-Роуд чу?» «Так, Норріс-Роуд йде на упростець від Хай-стріт у Бейсінгтоні». «Ні, у нас тут, у Краученді». «Ні, малий, тут такого немає». Сам не розуміючи, чому, адже ця жінка, мабуть, божевільна, та Фарнгем продовжував розпитувати. «Скажи, а жертовна місцина?» «Місцина? Не містечко?» «Так, правильно. Ніколи не чув про неї, але якби чув, то, напевно, намагався уникати того місця». Чому? — обережно запитав Фарнгем. — А тому, що дохристиянські жерці-друїди жертовною місциною називали місце, де вони приносили в жертву людей. Хех. Саме так вони вирізали у них печінку, очі, легені, серце. — Бажаю тобі сні в безсновий дінь, мій любчику. І з цими словами сержант Застебнув на собі вітровку і вислизнув на вулицю. Фарнгем провів його стривоженим та недовірливим поглядом. Почути таке від Реймонда було дивовижно. Звідки цей полісмен, тим паче такий як Сід Реймонд, міг знати про ритуали жерців-друїдів? коли всі його знання можна було б написати на сірниковій голівці, і то там залишилося б іще місце для отче наш. «Так, це... це просто неймовірно», – переконував Фарнгем сам себе. Але навіть якщо він колись десь про це і дізнався, той Реймонд, то звідки ця жінка знала такі слова і такі місцини?» «Напевно, я божеволію», – промовив Лоні і невпевнено засміявся. Доріс поглянула на свій годинник і побачила, що була чверть по сьомій. Світло на вулиці змінилося. Із помаранчево-яскравого воно стало похмуро-червоним. «Воно відбивалось від вітрин крамничок на Норіс Роуд» і здавалося вкрило шпиль церкви навпроти свіжоспеченою кров'ю. Сплющена сфера сонця якраз торкалася лінії горизонту. «Що там сталося?» – запитала Доріс. «Що це було там, Лоні?» «Я... я загубив свій піджак, чорт забирай!» «Ти не загубив, ти...» Викинув його. Він був весь заляпаний чимось... «Не кажи, дурниць!» – крикнув він на неї. Але очі його не були роздратованими. Вони були приголомшені й перелякані. «Я його загубив, ось і все!» «Лоні, що сталося там, по той бік живоплоту?» «Нічого!» – жваво сказав він. «Давай не будемо про це говорити. Де ми зараз?» «Лоні, я нічого не пам'ятаю», – сказав він, глянувши на неї. «У голові ніби порожнеча. Ми, ми були там, почули якийсь звук, а тоді, тоді я побіг. Це, це все, що я можу згадати. А тоді...» Він промовив дитячим розгубленим голосом, який налякав її навіть більше від його крику. Невже я викинув свій піджак? Він, Він мені дуже подобався. Він гарний. А далі Лонє засміявся ідіотським нестримним божевільним сміхом. Це було моторошно і жахливо. Те, що він побачив за тим живоплотом, здавалося примусило його збожеволіти. І вона не була б впевна, що цього не сталося б і з нею, якби вона побачила те. Та все одно вони... вони повинні вибратися звідси, повинні повернутися у готель до дітей. «Слухай, любий, давай візьмемо таксі, я...» Я хочу додому. Але Джон, розгублено почав він. Плювати мені на Джона, сказала вона. І тепер у її голові закрутилась нав'язлива думка. Тут щось не так, любий. Тут все не те і не так. Беремо таксі і їдемо додому. Гаразд. Добре. Тремтячою рукою Лоні провів собі по чолі. Тільки от, Люба, тут немає жодного таксі. На Норріс Роуд, широкій, вимощеній бруківкою вулиці, і дійсно зовсім не було машин. Просто посередині вулички проходили старі заіржавілі трамвайні колії. На іншому боці, перед квітковою крамницею, стояв припаркований старий триколісний автомобіль. Далі на їхньому боці, косо, нахилившись на стійці, стояв мотоцикл «Ямаха». І це було все. Вони чули віддалений шум автівок, які їхали, але той звук був ніби приглушений відстанню. Ну, можливо, вулиця закрита на ремонт, невпевнено про бурмотівлоні, а тоді то дівчинив дивно, принаймні дивно, як для нього. Він завжди був спокійним і впевненим у собі. Він роззирнувся так, ніби боявся, що хтось за ними йде. «Ми підемо пішки?» – сказала вона. «Куди? Та куди завгодно, лише б іскра ученду». «Ми можемо взяти таксі, якщо підемо звідси!» Вона раптом впевнилася у цьому. «Добре! Добре!» Тепер, здавалося, він хотів, аби вона вирішувала все. Вона, а не він. Вони рушили Норрісроуд у напрямку призахідного сонця. Шум автомобілів так само чувся віддалено. Він не стихав, але й не посилювався. Ця порожнеча навколо починала діяти їй на нерви. Вона відчула раптом, що за ними стежать. Доріс намагалася гнати від себе це відчуття, але виявила, що не може зробити цього. Навколо була тиша. «Мертва тиша!» Чулися тільки звуки їх кроків. Шістдесят людей зникли у пащі Підземки. Чи, можливо, там було у Підземній пащі? Ті слова, які вона пригадала, немов закружляли у її свідомості. Те, що трапилося біля того живоплоту, знову і знову прокручувалося у неї в голові, і нарешті їй довелося запитати. Запитати, аби примусити замовкнути ті слова. «Шістдесят людей зникли у підземній пащі!» «Лоні, що це було?» Він відповів просто. «Я...» Я не пам'ятаю, Доріс, і Відварто. Я не хочу згадувати про це. Вони пройшли повз універсальну крамницю, що була зачинена, і вона помітила у вітрині купу кокосових горіхів, дуже схожих на висхлі відрубані голови. Пройшли повз пральню, у якій білі пральні машини були відсунуті від стіни вкритої цвіллю, і вони були схожі на вирвані із старечих ясен квадратні зуби. Цей образ викликав у неї нападну доти. Вони пройшли повз вітрину, яка була геть запелюжена, і прочитали оголошення на ній. Крамниця, здається, в оренду. За брудною вітриною щось ворухнулося, і Доріс. Доріс раптом побачила, що на неї звідти дивиться понівечена бойовим шрамом морда одноокого кота. Вона дослухалася до своїх відчуттів і раптом усвідомила, що її огортає Повільний, липкий, наростаючий жах. Вона відчула, як нутрощі туго скручуються у її животі і починають підійматися вгору. У роті з'явився різкий неприємний присмак, ніби вона ковтнула велику дозу зубного ополіскувача. У світлі презахідного сонця камені Норріс Роуд сочилися свіжою кров'ю. Вони наблизилися до підземного переходу. У ньому було темно. «Я не можу», – найреальнішим чином повідомила її свідомість. «Я не можу спуститися туди. Там внизу може бути щось іще гірше. Не змушуй мене йти туди, любий!» Та несподівано інша частина її мозку – Нагадала, що в іншому разі доведеться повертатися назад А чи зможеш ти пройти у зворотньому напрямку Повстой порожній магазин із котом? Як він, до речі, туди потрапив? Якщо він був біля ресторанчика, коло телефонної будки Про це краще не думати чи зможеш ти знову пройти повз незграбний рот пральні із вирваними зубами? Чи зможеш ти пройти повз вітрину із відрубаними головами? Чи зможеш ти знову пройти повз той живоплід? І вона подумала, що не зможе? Човгаючи ногами. Вони підійшли ближче до підземного переходу. Над ним, несподівано лишаючи шлейф, іскор, промчав потяг із шести вагонів. Він пролетів немов одержима шаленою пристрастю наречена, що рвалася до свого нареченого. Вони обоє мимоволі відсахнулися назад. І саме Лоні голосно-перелякано скрикнув. Вона подивилася на нього і несподівано побачила, що за годину, яка минула, він перетворився на абсолютно іншу людину. Тільки от, чи минула лише одна година. Вона не знала, але знала точно, що він посивів. Вона переконувала себе, як тільки могла, що це лише через освітлення, і цей аргумент майже переконав її. Але зрозуміла вона і інше. Лонні не може повернутися назад, як і вона, і тому потрібно йти в перехід. «Доріс», – сказав він, – Відступаючи дещо назад. Ходімо, — рішуче сказала вона і взяла його за руку. Вона зробила це різко, аби він не відчув, наскільки тремтить її рука. Вона рушила вперед, а він слухняно пішов за нею. Вони уже майже вийшли на гору. «Дуже короткий перехід», – подумала вона зі змішаним відчуттям полегшення і страху, але тієї миті чиясь рука схопила її вище ліктя. Вона хотіла закричати, але не змогла. Її легені стислися і, здавалося, перетворилися на зім'яті паперові пакети – Розум її хотів залишити все, залишити це тіло і вирватися будь-куди. Рука Лоні несподівано вислизнула із її пальців. Здавалося, він нічого не помічає. Як сомна була, він пішов на інший бік вулиці. Лише одну мить вона бачила його силует, високий і худий у кривавому шаленному свіклі призахідного сонця. Лише одну мить вона бачила його, а потім він зник. І відтоді вона більше не бачила його. Рука, яка схопила її, була волохатою немов у мавпи. Та рука безжально повернула Дорі з обличчям до важкої огрядної фігури, яка притулилася до закопченої бетонної стіни. Невідома постать нахилилася до неї. У тіні від двох бетонних колон вона не могла роздивитись нічого, окрім обрисів фігури і, і двох зелених Очей, які світилися Цей «Цигарочки не буде, малятко?» Запитав її грубий голос І на неї тхнуло сирим м'ясом, пересмаженими чипсами Та чимось солодким і мерзанним, як із дна бака для сміття Зелені очі, що дивилися на неї із-під були котячими і раптом звідки лязь у неї виникла певність, що коли б ця темна фігура вийшла із тіні, то вона побачила б, що одне око закрите більмом, а зліва на обличчі великий шрам, з якого стирчать жмутки волосся. Вона відчайдушно шарпнулася і змогла вирватися. Поруч із нею війнуло повітрям, як ніби хтось хотів схопити її. Промайнула чи то рука, чи то лапа. На горі промчав іще один потяг. Гурки тут внизу був моторошний, від нього, здавалося, віврували міски. Кіптява посипалася з горини, мов чорний сніг. Вдруге за цей вечір, засліплена жахом, вона кинулася бігти, не знаючи сама куди і не усвідомлюючи того, як довго вона біжить Отямилася вона від усвідомлення того, що Лонні зник Важко і дихаючи, вона мало не вгатилася у брудну цегляну стіну, прихилившись до неї «Вона все ще перебувала на Норріс Роуд. Принаймні, вона так думала», – сказала вона обом констеблям. Дорога була вимощена бруківкою, і трамвайні колії так само йшли посеред неї. Тільки дивовижні будинки Мушлі тепер поступилися місцем з занедбаним універсальним крамницям. Всі вони були зачинені». На одній із них вона помітила вивіску «Догліш та сини». На іншій, назву «Аль-Хазред» було вигадливо намальовано на старій облупленій зеленій фарбі. Під написом були якісь гачки та рисочки арабського письма. «Лоні!» – покликала вона, незважаючи на моторошну тишу, у якій не було чути навіть відлуння. Ні, тиша не була повною, сказала вона констеблям. Було чутно шум машин, які їхали, і він начебто ставав ближчим, але, але не дуже. Лоні, знову покликала вона, але цього разу їй здалося, що ім'я її чоловіка просто впало додолу до її ніг. Криваве світло при західного сонця поступово змінилося прохолодними сірими сутінками. І раптом уперше їй спало на думку, що коли вона затримається, то тут, у Краученді, її може застати ніч, якщо це дійсно був Краученд. І ця думка викликала у неї нову хвилю жаху. Вона сказала констеблем Веттеру та Фарнгему, що абсолютно ні про що не думала невідомо скільки часу між тим, як їх залишив таксист біля телефонної будки і останнім нападом жаху. Вона була як перелякана тварина, працювали тільки інстинкти, що змушували її втікати, але тепер, тепер вона залишилася сама» їй потрібен був Лонні, її чоловік. Вона знала тільки це. Але їй і на думку не спало поцікавитися, чому цей район, який розташований не більше, як за п'ять миль від Кембридж-Сіркусу, тепер абсолютно безлюдний. Їй, на думку, не спало поцікавитися, яким чином той потворний пошматований кіт зміг потрапити із ресторанчика біля оголошення до підземного переходу. Її не цікавила навіть та незрозуміла яма на газоні біля будинку із живоплотом. Ці питання виникли уже потім, пізніше коли б було уже надто пізно. І питання ці, принаймні так вона сказала, будуть переслідувати її усе життя. Доріс Фрімен ішла, брела, в ряди годи бігла і гукала лоні. Голос її лунав притишено, не через вату, а кроки видавалися дуже лункими у тиші. Тіні почали загустати на Норріс Роуд. Можливо, через ті тіні, а можливо, через її втому. доріс раптом почало здаватися, що будівлі крамниць навколо схиляються над вулицею. Їх вітрини, вкриті затверділим тверділим брудом десятиліття, можливо, і століть, питально витріщалися на неї. Назви на вивісках ставали дедалі дивнішими, божевільнішими і абсолютно невимовними. Голосні літери стояли у словах не на своїх місцях, а приголосні були поєднані так, що жодна людина